Іватися у тому, що його коли-небудь хтось побачить взагалі. На тому місці, де він зазвичай ставив малібу, коли не лишав її на паркувальному майданчику, стояла чиясь машина. Уеслі міг припаркуватися позаду неї, але натомість обрав протилежний бік вулиці. Щось у цій машині будило у ньому неспокій. То був кадилак. Надто яскравим він був у світлі вуличного ліхтаря, під яким стояв. Червона фарба, здавалося, волала на весь світ. Ось вона я. Подобаюсь, Веслі вона не сподобалась. Ані тоновані вікна... Ні за великі гангстерські колісні диски із золотою емблемою Каділака. Вона нагадувала тачку наркодилера. І то, якщо гаданий дилер був за сумісництвом і ще й маньяком-вбивцею. І чому це я про таке думаю? День був важкий, стрес великий, і ось чому, сказав він, переходячи порожню вулицю. Портфель? Теліпався на ходу і стукався об ногу. Уеслі нахилився. У автівці нікого не було. Принаймні, йому так здалося. Крізь затемнені вікна важко було взагалі будь-що роздивитися. Це поліція парадоксу. Вони прийшли по мене. Ця думка була у крайньому разі смішною. В гіршому ж... Параноїдальною фантазією, але за відчуттями нічого кумедного у ній не було. А якщо згадати все, що сталося, то взагалі нічого параноїдального. Уеслі простяг руку, торкнувся дверцята втівки, але миттю відсмикнув. На дотик, дверцята були металеві але теплі, вони, немов пульсували. Так, ніби машина, металева вона чи ні, була живою. Втікай! Ця думка була такою сильною і владною, що він відчув, як мимоволі його в уста вимовляють це слово. Але він знав, тікати – не варіант. Якби він спробував дременути, то… Чоловік чи люди, яким належала огидна червона машина, однаково знайшли б його. Цей факт був такий простий, що кидав виклик логіці. Він ішов в обхід логіки. Тож замість дати драла, він відімкнув своїм ключем двері під'їзду і піднявся на гору у своє помешкання. Ішов сходами він неквапливо. Адже серце вискакувало з грудей, і ноги погрожували ось-ось підігнутися. Двері квартири 2Б були відчинені. На сходовому майданчику лежав довгий прямокутник світла. «А ось і ти!» – промовив не зовсім людський голос. «Заходь, Уеслі із Кентуккі!» Їх було двоє – молодий і старий. Старий сидів на дивані, на якому Уеслі і Елен Сілверман якось звабили одне одного і отримали взаємне задоволення. Та яке там задоволення, екстаз! А ось молодий вмостився в улюбленому кріслі Уеслі, яке гостинно його приймало, коли він засиджувався вечорами. Смачні залишки Чізкейка, цікава книга, світло історшера, все було якраз так, як треба. Обоє із присутніх були вбрані у довгі плащі гірчичного кольору, такі ще пиловиками називають. І уеслі зрозумів, сам, не знаючи чому, що ті плащі насправді живі. А ще він збагнув, що люди у них одягнені зовсім не люди. Їх обличчя повсякчас змінювалися. Риси під шкірою були рептилячі або ж пташині, або водночас і те, і інше. На вилогах плащів, там де правоохоронці у вестернах носять свої значки, обидва мали гудзики – із зображенням червоного ока. Веслі здогадався, що ці штуки теж живі. Це було просто. Очі стежили невпинно за кожним його рухом. — Як ви дізналися, що це я? — За запахом тебе знайшли, — відповів старший із двох. І, що найстрашніше, це прозвучало зовсім не як жарт. «Чого вам треба?» «Ти знаєш, що моме тут», – сказав молодший. Старший не зронив більше ані слова, аж до самого кінця відвідин. Але й одного слухати було нестерпно. Голос був такий, наче у гортані співали цвіркуни. «Здається, знаю». Голос Уеслі звучав рівно, принаймні поки що. «Я порушив закони парадоксу». Він подумки благав, щоб вони нічого не знали про Робі. Але могли й не знати. Врешті-решт, кіндл було зареєстровано на ім'я Уеслі Сміта. «Ти навіть гадки не маєш, що ти накоїв». Задумливо промовив чоловік у жовтому плащі. Зригнувся під мурівок вежі. Тремтять на коліях світи. На пелюстках троянди іній не би час зимі прийти. Дуже поетично, але не надто зрозуміло. Яка вежа? Яка троянда? На лобі у веслі проступили краплини поту хоча він любив, аби у помешканні було прохолодно. Це через них, подумав він. Ці хлопці сердяться. Немає значення, відповів молодший гість. Поясни свій чин, Уеслі з Кентукі, і добре пояснюй, якщо хочеш знову побачити світанок. Спромігся Уеслі не відразу. Весь розум наповнювала єдина думка – це суд наді мною. Але він її рішуче відкинув. У цьому допомогло повернення гніву. Блідої подоби того, що він відчував до Кенді Раймер, але досить таки реального. «Мали загинути люди, майже дванадцятеро людей». А може й більше. Для таких, як ви, це може і дрібниці. Але для мене це... це багато означає. Особливо тому, що серед них була жінка, у яку я закоханий. І все через якусь безвільну п'яничку, яка не хоче лікуватися. Крім того, він мало не бовкнув ми, але вчасно схаменувся. Крім того, я нічого поганого їй не зробив. «Дав кілька ляпасів! Я просто не міг стриматися!» «Ви, хлопці, ніколи не можете стриматися!» Відповіла дзискуватим голосом істота, що сиділа в його улюбленому кріслі Уеслі зловив себе на думці, що воно більше ніколи не буде улюбленим «Дев'яноста відсотків ваших проблем...» Від невміння контролювати імпульси, а тобі, Уеслі із Кентукі, ніколи не спадало на думку, що закони парадоксу існують не просто так для краси, га? Я не... – істота підвищила голос. – Ну, звісно ж, не спадало. Ми точно знаємо, що не спадало. Ми якраз тому і прибули, що не спадало. Ти ні на мить не замислився над тим, що хтось із людей в автобусі міг стати серійним вбивцею, таким, що порішить дюжини людей, і серед них дитину, яка могла би вирости і винайти ліки проти раку або проти хвороби Альцгеймера. Ти не думав, що одна із тих молодих жінок могла народити наступного Гітлера чи Сталіна? Монстра в людській подобі, який вбивав би мільйони твоїх ближніх на цьому рівні вежі. У тебе не було думки, що ти втручаєшся у події, які лежать далеко за межами твоїх пізнавальних можливостей? Ні. Цього він не врахував взагалі. Він переймався долою Елен. Робі цікавила Джозі Квін. І ще... Обидва вони міркували про решту, про дітей, які кричать. Їхня шкіра плавиться і скрапує з кісток, і вони помирають найгіршою смертю із тих, які Господь Бог призначає своєму стражденному народові. «Невже таке сталося?» – прошепотів він. «Ми не знаємо, що сталося». Відповіла потвора у жовтому плащі У цьому й суть Експериментальна програма У яку ти по-дурному вліс Чітко бачить майбутнє Лише на півроку вперед У певній вузькій географічній ділянці А поза піврічною межею Віщувальний зір затьмарюється Після року суцільна пітьма Тож розумієш ми не знаємо, що ви із юним друзякою накоїли, а отже немає шансів ліквідувати завдану шкоду, якщо вона мала місце. Із юним друзякою. Отже, вони все ж таки в курсі про Робі Гендерсона. У Уеслі все обірвалося всередині. Тобто існує певна сила, яка все контролює. Адже так... Коли я вперше відкрив книжки, то я побачив якусь вешу. Усе суще слугує вежі. Погодився людиноподібний у жовтому плащі і побожно торкнувся відразливого гудзика на вилозі. То звідки ви можете знати, що я теж їй не слугую? Вони... Промовчали, тільки витріщалися на нього своїми чорними хижацькими пташиними очицями. Знаєте, я цього не замовляв. Тобто так, я замовив Kindle це правда. Але того, який мені надіслали, я не замовляв. Він просто мені прийшов. Запала тривка мовчанка, впродовж якої Уезлі відчував, що всередині цього безголосся бринить його життя, принаймні життя, яким він його знав. І якщо ці дві тварюки заберуть його на своїй мерзенній машині, його існування може продовжитися у будь-якій формі. Але то буде чорне існування, можливо, невільницьке. І він не був певен, що зможе зберігати у тих умовах розум Ми вважаємо, що сталася помилка доставки Врешті-решт озвався молодий Але певності у вас нема Бо ви, ви не знаєте, звідки той кіндол прибув Чи хто його відправив і знову мовчанка. Але потім старший із двох повторив. «Усе суще слугує вежі». Він підвівся і простягнув руку. Повітря навколо неї замерехтіло і згусло. І ось уже перед очима веслі була пазуриста лапа. Знову мерехтіння – і вона перетворилася на руку. Віддай його мені, Уеслі з Кентуккі. Просити Уеслі з Кентуккі двічі не довелося. Хоча руки, вони у нього тремтіли так сильно, що здавалося, минуло багато годин перш ніж він впорався із застібками портфеля. Та врешті той пружно відкрився, і Уеслі простягнув рожевий кіндл старшому із двох нелюдей. Потвора вирячилася на прилад із такою скаженною пожадливістю, що Уеслі захотілося закричати. Але, здається, він уже не працює все од... Потвора хапнула кіндал. Одну... Соту, можливо, тисячну долю секунди Уеслі відчував дотик її шкіри. Проте цього цілком вистачило, аби зрозуміти. Потворена шкіра – це розумна істота з власними думками, які з вереском мчать власними електричними колами. І після цього він знову-таки закричав, чи -то пак спробував, але замість крику з його горла Вирвався лише тихий, здавлений стогін Вони рушили до дверей Бридко шурхотіли поли плащів Неначе плямкали, підсміюючись Старший просто вийшов, тримаючи кіндол у лапах руках А другий затримався на хвилю Аби озирнутися на веслі. Цього разу ми тебе відпускаємо. Ти хоч розумієш, як тобі пощастило? Так, прошепотів веслі. То скажи дякую, дякую. не промовивши більше ані слова. Тварюка вийшла. Він так і не зміг змусити себе сісти на диван чи у крісло, яке колись іще до Елен видавалося йому найкращим у світі другом. Він ліг у ліжко і схрестив руки на грудях, намагаючись притишити дрижаки, які його били. Світло він лишив увімкненим, тому що вимикати його не було сенсу. «Уеслі був певен, мене ще багато тижнів, перша, ніж він зможе заснути. А може, і ніколи більше не зможе». Він починав дрімати, але перед внутрішнім зором враз виникали ті чорні-чорні очіська, і голос промовляв «Ти хоч розумієш, як тобі пощастило?» Ні. Про те, аби спати, не могло бути й мови. І на цьому свідоме мислення зупинилося. Попереду славне майбутнє. Уеслі спав. Аж доки о 9 годині наступного ранку його розбудило теленкання музичної скриньки. Мелодія Пахельбеля – канон у ре мажор Якщо йому і снилися сни про рожеві кіндли, п'яних жінок на паркувальних майданчиках перед придорожними генделиками або низьких людей у жовтих плащах, то він їх не пам'ятав. Розумів лише, що хтось телефонує йому на мобільний, і цілком ймовірно, то була людина, чий голос він дуже прагнув почути. Він притьмом помчав у вітанню, але мелодія припинилася до того, як він встиг витягти мобільний із портфеля. Він підняв кришку своєї розкладачки і побачив напис «У вас одне нове повідомлення». Прослухав його. «Здоров», – сказав голос Дона Олмана. Раджу тобі прочитати в ранішню газету. Ото От й все Уеслі більше не переплачував луну, проте передплата була у його сусідки знизу, старенької місіс Рітпат. Він побіг, перестрибуючи через дві-три сходинки, і ось вона, газета, стерчить із поштової скриньки. Він простяг був руку. Але завагався А що, коли його міцний сон був неприродним? Що, як йому зробили якусь примусову амнезію, аби перекинути у інший урт туди, де аварія все ж таки сталася? Що, як Дон телефонував, аби підготувати його? Раптом він розгорне газету і побачить чорну рамку яка у всьому газетному світі означає одне Жалобу «Будь ласка!» Прошепотів він, не знаючи, кому саме молиться Господу Богу чи тій таємничій темній вежі «Будь ласка!» «Благаю, нехай цей досі буде мій ур!» Затерплою рукою він узяв газету і розгорнув її. Так, рамка була на всю першу сторінку. Але то була не чорна, а синя рамка, синя як колір мурських сурикаток. Такої велетинської фотографії він у газеті Луна і ще ніколи не бачив. Вона займала половину першої сторінки під заголовком «Сурикатки виграють кубок Блуграс», а отже попереду славне майбутнє. На світлині уся команда зібралася на дерев'яній підлозі Руб арени Троє дівчат тримали блискучий срібний кубок, а четверта Джозі стояла на приставній драбинці і крутила над головою сітку. Перед своєю командою, вбрана у строгі сині слакси і синій блейзер, які незмінно вдягала на всі ігри, стояла усміхнена Елен Сільверман і тримала над головою від руки написану табличку: "Уеслі, я кохаю тебе". Уеслі переможно скинув догори руки Однією все ще тримаючи газету, і так голосно загорлав, що аж озернулися кілька дітлахів на протилежному боці вулиці «Що там таке, містере?» – гукнув один із них «Я… я вболівальник!» – вигукнув у відповідь Веслі і почимчикував на гору Йому потрібно було зробити один дзвінок Стівен Кінг Ур Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, що прослухали цей чудовий твір. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте, будь ласка, вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсорами у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк та Patreon у описі до даного відео. Проте найголовніше – не стомлюємося підтримувати Збройні Сили України та допомагати нашим захисникам. А найголовніше – розмовляти, читати і думати нашою рідною мовою. Почуємось! У наступному творі. До зустрічі на Калідорі!